Із коне зіскочили окоранкуваті невисокі ханові вбивці. Були вони всі темнолиці, влицюваті. Один із них, з пласким, як житня, перепічка видом, покушував нижню губу, водив широким носом. Його ніздрі вже ловили запах крові, яка ось ось має пролитися. То був уславлений кат Джучі, один з нащадків пекельного Чингісхана. І знову пролунало над побратимами. Востанє наказуємо: поклоніться, ти, Любомире, станеш князем над князями, будеш найбільшим володарем свого краю, поклонися нашим богам, бо помреш цієї хвилі. Непотрібні мені земні багатства, бо матиму не тлінні й вічні, і готовий померти цієї ж хвилі. Кинулися вбивці до Любомира, розтягли йому руки, мовби розіп'яли. А кат з пласким лицем, як житня перепічка, з очима тернинами, ніздрюватим, як у дідька, носом, що все ловив запах крові, пожовуючи нижню губу, вдарив Любомира в серце. За третім ударом зупинив його, бо був катом пекельної руки. Боги ж втішалися з того видовища і прокричали віщо, нехай так буде до кінця цього довгого кола. Нехай усі нащадки джучі б'ють по серцю нащадків великого християнина Любомира, отого, от що належить до княжого ключа, який летить понад землею праворуч. Темноликий, задихаючись од люті й ненависті, відсік голову Любомиру і відкинув її геть. Ним трясло. Запах крові п'янив, збуджував хід. «То Токаєшся і вклонишся нашим богам? останнє запитали віконописця тихо на волхви. Зміниш своє рішення і матимеш те, що міг мати той нещасний нащадок київських князів. Захочеш, будеш оздоблювати наші капища, ідолів зводити, вибирай. Нічого, два погані, діти пекла не візьму, і не вклонюся богам, що є біси, іду до Господа разом із своїм побратимом. Джучи о сатанів крові, і мучив іконописця ще лютіше. А потім так само відсік йому голову. Тіла побратимів кинули псам, але вони лежали багато днів нетлінні, і собаки оминали їх. Тільки йшли одних у небо два вогняні стовпи, лякаючи поган і додаючи сили християнам. Вони і поховали мучеників. Стояла золота осінь, а вогняні стовпи ще довго палали посеред тої тихої позолоти, посеред ночей. Жахнувся їх джучі і втік на північ. Оселився у Москві, що була під каблуком орди, взяв собі в жони у грофінку племені муром і зачав свій родовід. У крові всіх його нащадків палала ненависть до краю Золотоверхих церков і монастирів, до Люду Хрещеного. Зійшли побратими на ту високу небесну гору, куди сходять лише істинні діти Христові. Судилося їм зустрітися на землі і бути разом там, куди не сягає людське зло, бо над ними була висока клятва їхніх предків. Лишив по собі Любомир синів та доньку Соломію, велику молільницю, що стілювала людей травами та молитвами. Немає доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево по плоду своєму пізнається». Євангеліє від Святого Луки Княжий рід розрісся, розпорошився. З нього виріс велетенський сад. І були в тому саду різні дерева. Були каїнового коріння, а були й авелевого. Ті, що стояли праворуч, і ті, що ліворуч. Було ж тут і нетлінне дерево життя, що із роду в рід народжувало плоди спасенні. Через браму, яку відчинила княгиня, прийшли на святу Берестову гору ті, що стали сіллю землі, світлом для світу. Велика війт дерева древа розкинулася і понад Не Наурвали його ні половці, ні татар-монголи. Не мав над ними сили ні Турчин, ні Лях, ні Татарин, ні Яничар. Не єдналася ця кров із кров'ю поневолювачів, тому і відбір був добрий. Кожного століття у тому роду з'являвся великий провидець, духовний пастух, що випасав земні душі на безмежних просторах Христового лугу. Звали їх люди «святненками». Піднявся родовід із княжої доби та на козацьку. Йшов отець Мокій із сином Лукою із своєї богодухівки в Київ на Прощу вклонитися мощам святих. Вийшли в досвіта і до полудня вже притомилися. Припікало сонце. На одному хуторі зупинилася на пагорбі коло церкви. Перепочили і спустилися битим шляхом в долину У долині лежало сільце Молодий Лукас спочатку побачив криницею з журавлем А вже потім і дівчину, що йшла від криниці з повними цебрами Вкляк, відчув, як щось влетіло в груди велике і прекрасне Була вона каравука, чорнобрива, ясновиця пив лука очима її вроду і не міг напитися. Було таке відчуття, що любив її довге життя, а потім їх розлучили, і от вони знову зустрілися. Дівчина теж сміливо подивилася йому у вічі. Та тривало так довго, що йому здалося, спрага підпалила його, і він вже горить весь. І як крізь сон чув батьків голос, попросив води. Вона опустила повні цебра. «Пийте на здоров'я. Будете назад іти, Заходьте. Нас не чаями звати. Мене настаю. Маю брата Северина». Закінчив Києво-Могилянську академію. «Сім мов знає». Пішов на січ тлумачем. Сказав «Хай не шаблею», то словом Україні прислужуся. Її слова переливалися, як срібло. Молодий Святненко припав до краю цебра і жадібно пив і знову перейняв очима її сяйливий погляд, чорні підківки брів, що рухнулися, як тріпотливі крильця на полоханого птаха. Легко закинула коромисла на плечі і попливла, м'яко ступаючи босими ногами, у вигрітий спориш. Сховалася за осокором, що різкуло садиби, розкинувши гілля до половини у дворище, а другою половиною кидав густу тінь на придорожню траву. Лукою схитнуло. Таке з ним було вперше. Сам неначе став схожий на те дерево розлоги і велике, що мліло під спекотним сонцем. Блискавка, що влетіла в серце на тому хутірському вишмольганому шляху, поки дійшов до київських печер, перетворилася у вогнище, що палило його зсередини, і він горів, ідучи полями, лісами, пагорбами і долинами. Горів стоячи на колінах у монастирі і повертаючись додому. Снів марив нею, і чим далі, тим більше. Те, що відбувалося з ним, нагадувало тяжкий недух, від якого немає порятунку, немає зцілення. Так збіг рік, а потім не витримав Лука. Зірвався із тим пожарищем, що допалювало його, і подався на знайомий хутірець під знайомий Осокір. Те, що дізнався, запалило в ньому інше пожарище, що поглинуло перше. Правда була така болюча і тяжка, що Луці здалося першу мить помре, не зрушивши з місця. Настуся вже рік, як була дружиною молодого козацького сотника Кирила Гречаного. Бачив він її за день до весілля. Кирило невдовзі подався на січ, а Настуся ростила маленьку донечку-калинку. На святу трійцю Настя залишила дитяна бабу-одарку і пішла до церкви. Щойно опустилися в молитві на коліна, як влетіла орда. Сікли дітей, старих, Трощили ікони, обривали дзвони, громили вівтар. Молодь же погнали в Ясир. Серед них була і Настуся, молода дружина козацького сотника Кирила Гречаного. Гнали їх день, гнали другий, третій. Аж на десятий пригнали до кафи. Посадили Настусю на галеру і морем правили до Туреччини. Не було в неї вже сліз, бо виплакала їх на тих шляхах і в палаючих степах, якими гнали їх до моря. В галері вже не ридала, а тільки сурмила, як поранена лебедиця. Ланцюги уп'ялися їй в руки, ноги. Безголосо кликала батька, матір, чоловіка Кирила і крихітну донечку Калинку. За всіма тужило серце. Дідом, бабою. Дядьками, тітками, сусідами, подругами. Думала навіть про того вродливого парубка-прочанина, якого побачила, коли йшла з цебрами від криниці. Пригадувала, як він вкляк, як дивився на неї. А потім часто бачила його у вісні і дивувалася, чого б то він снився їй і чого так солодко думалася про нього чого замирало серце, пригадуючи ті великі сині очі. Ті очі ввижалися їй, являлися у солодких видіннях, по таємних думках. Пригадувала не раз, як затремтіли враз його руки, стискаючи край цебра. Дякував їй, а в уста з ледь помітним пушком над верхньою губою неначе кликали її кудись у якийсь солодкий Трентливий туман. Думала про нього навіть на весіллі, згадувала, коли її обіймав і цілував Кирило. Просила Господа прощення за свій гріх, але погамувати того, що робилося у її душі, було несила. Це мені покара за мій гріх. Бог усе бачить. Іначе враз прокинулася від тяжкого сну і побачила себе з боку. «Прости, Господи, але те понад мої сили. Я люблю свого мужа, однак і того прочанина не можу забути», – прошепотіла розпачливо. Груди настусені налилися і стали тверді, як камінці. Молоко залило її пазуху. Галерники дивилися на неї, хто із сумом, хто із співчуттям, а дехто зі зловтіхою. Несподівано для всіх Настуся заспівала. Галерники, що зложартували і косилися на вродливу українку, нараз втихли, зачувши пісню, схожу на чаїне квиління. Було у тій пісні голосі стільки туги і красиво одночас, що навіть ті, котрі не розуміли слів, затихли враз і слухали огрубілі, здичавілі серця, ловили той джерельний тужливий спів і неначе дослухалися до самих себе, щось пригадавши живе і незнищенне, що жило в них торкався якихось захованих струн, і там оживали далекі рідні краєвиди, білі хатки, вишневі сади, шляхи з підводами, тихі вечори і місячні ночі. То були вже, мов би, не люди, приковані до галер, а людиноподібні істоти з нелюдським туском в очах. Не розуміли... Що мали б означати ті щиро розпачливо вимовлені слова, опухли від сліз юної жінки, однак всі стрепинулися і прикипіли до неї поглядами?